Він знову хитро посміхнувся. А я гадав, що вас цікавить лише політика. Я зніяковіла. Отже, він стежить за пресою. І хоч як це дивно, за моїми публікаціями також. Довелося пояснити, що нібито перейшла до іншого відділу і знову взялася за старе. Чудово зрадів він. Сідайте ось у це крісло. Піду поставлю чайник. Ви будете каву чи чай? На це у мене зовсім не було часу, але відмовлятися незручно. Я замовила те, що швидше. Чоловік пішов на кухню. Я розглядала стіни, помахуючи ногою від нетерпіння. На стінах висіла купа уже знайомих мені світлин яка минулого разу не могла відірвати погляду від чорнобілих свідоцтв минулого цього дивака. У 80-ті він був молодшим науковим співробітником Академії наук, доки не почав вивчати всілякі аномальні явища і не вилетів з роботи. Потім працював у котельні і складав гороскопи для різних видань. Через ті гороскопи, які йому замовляла і наша газета, я й вийшла на нього. Звісно, тоді він наплів мені три мішки гречаної вовни, з якої я, каюсь, зробила непогану лякачку для довірливих домогосподарок. Але тепер я просто не могла поставитися до нього так, як тоді, адже й сама втрапила в історію, Гідну пера такого самого писаки-писайла, якою була у ті часи, з ентузіазмом і новою цікавістю роздивлялася світлини на стіні. Це були вирізані з журналів або перезняті з листівок і репродукцій, портрети відомих людей. Певно, тих, з ким спілкується мій герой. Половина з них були мені незнайомі, але серед них я опізнала Марію і П'єра К'юрі, Фріду Кало, Розанову, Ахматову з Пастернаком і ще зо два десятки письменників, мандрівників і науковців. Звісно, була тут і знаменита світлина Ейнштейна, де той показував світові язика. Серед них висіла і фотографія Самого господаря, яку я тоді не дуже добре запам'ятала, він стояв над морем на гребені якогось валуна. Біла сорочка, мов прапор, розвивалася за плечима, відкриваючи зору стрункий рельєфний торс. Він ніби зійшов зі сторінок книг Гемінгвея чи Джека Лондона кращого порівняння не знайти. І при тому у його обличчі було щось дитяче, точніше безборонне і навіть наївне. Він не був схожий на жодного з чоловіків, яких я знала. Я посміхнулася, якби зустріти такого раніше, а -тас. Прощавай, Миросю. Господи, про що я думаю? З кухні почулися кроки. Господар повертався з тацею, на якій стояли дві чашки, цукорниця і вазочка з бубликами. Я швидко перевела погляд зі світлини на господаря. Фланилова сорочка, протерті на колінах старі джинси. Краще б він спалив це все і розвіяв попіл над тим морем, над яким він стоїть такий гарний, наче Аполлон Бельведерський. Фото – це мить солодкого обману на майбутнє. Ось чому я не люблю фотографуватися, просто ненавиджу стояти перед камерою. Ось чому у мене самої лишилося тільки кілька світлин у старому альбомі. Якби їх не було, я б не поїхала у той двір. Чоловік сів навпроти, посунув до мене чашку і бублики. Я поглянула на нього уважніше, чи лишилося в ньому щось від цього знімку.